M8 minutukoko iraupena duen Nire eguneroko maitea filmeko zuzendarietako batekin mintzatu gara Manes Jusekin ain zuzen eta berauk fikziozko lan oni buruzkoainbat zetasun eskainidezkego. Protagonista nagusia jaingo du 7 urteko neskatxa bat dela eta bere amonarekin bizi da eta bere amarekilako arremana ulertzen, saiatzen den neskatxa bat eta ondorioz ba horiek dira 3 Eh, pertsonea nagusiak ba, alaba, alaba txoa ama eta, eta amona amatxia jangunukenik txiki txiki txiki 2000 amaikan gertatzen da, Euskaldunentzat eta e, gure Euskal Herri honen historia ezagutzen dugunentzat, 2000 amaika ezaguna da, ba, etak behin betiko bere jarduera militara utziko zuela e, iragarri urte hartan. Eta preseski kontekstu do testu inguru horretan bere ama etako du, militantea duen e, neskatsa baten e, buruan sartzen gira. Berez, filmak kontatzen duena da, neskatsa horren ikuspuntua. Beste dikez, hor gaipatu ditugu olako gai potoloak, borroka argamatuak deitzen zaion horren bukaera eta historio, bean ez da hori filmaren gaiak. Gaia da, nola egiten aldu zazpiurteko neskatsa batek, bere historia eta errealitatea bir sortzeko. Ez dugu beste manerarik, ezpada pada gu haurek gure kontakizuna egin eginan lizaitea ez. Eta neskatsa horrek hori da egiten duena. Bere historiaren kontakizuna berriz egiten du. Bere historiaren filma eran ezake e, berriz egiten du. Bere amaz ez daki ia ezer. Bere ama xaxian egon da, edo ia ezer erraiten duanean ez da zuzena er erramar nuke e, bere amonak eta bere, bere ingurukoek kontatzen diotenaren arabeera badaki bere amari buruz hau eta bestea. Eta orduan behartua da berriz ere e, dena e, bir sortzea edo berriz idaztea bere buruan. Eta hori da hori gaitik, nire eguneroko maitea. Neskatsa batek bere egunerokoa iratziko balu bezala eta saiatuz ulertzen zer, e, zer gaitik bere amari hori eta besteak gertatu zaion eta, eta beranolako katzen den hor. Beti ere alde intimotik. E, hori, da, hori baita guk e, uste dut artearekin egiten lan egiten dugun ontzat egure egin beharare orti dela ba, kontatzea hori guztia intimotik Bi Baste artean bilboko zinebi festivalean aurkeztu zuten nire guneroko maitea film laburra eta laizter azparneko zinegin festivalaren baitan ere ikusteko parada izanenda